Speranța. Pista 23. Sub capitolul 2. O nouă încercare de mediere era iminentă. Un preot trebuia să sosească noaptea la Toledo să intre negreșită a doua zi la Alcazar. Becurile de gaz din piața cea mică erau stinse. Singura lumină era a unui felinar agățat destul de jos în fața tavernei El Gato. Desenul pisicii îl seduse pe Sheid care se așeza la o masă lângă ușă și se juca proiectând diferite umbre cu pipa sa pe zidul catedralei din Toledo. Sheid putea telegrafia ziarului său până la ora două noaptea. Până atunci, Lopez se va fi întors de la Madrid. El îl aducea pe preot. Frumos subiect în perspectivă. Nu era încă ora 10. zece. Pustietatea desăvârșită crea din această piață, cu scările și cu micile palate pe sub frunzele ruginii, un decor căruia ultimele împușcături din Alcazar îi confereau o irealitate misterioasă. Încântat, Shade visa aparate mari de radio uitate în Indii, în palatele vișinii invadate de cocotieri, aducând poporului de pe un și de maimuțe tot voietul războiului. Mirosul de cadavre din Toledo era al mlaștinilor Asiei. Există oare radio în lună? Bine ar fi dacă unde le-ar purta hârmăraia aceasta nedezlușită de luptă până naștri morți. Catedrala nefolosită în alt scop, intactă și cu siguranță plină la ora asta de milițieni, îi satisfăcea ostilitatea față de Biserica Catolică și dragostea pentru artă. În interiorul tavernei, niște voci spuneau. Avionele noastre și-au ratat lovitura. Mitralierele fașciștilor sunt în arene la Badahoz, dar nu la mijloc, sub acoperiș. Trebuie să fim atenți la cazărmi. Au băgat prizonierii înăuntru un alt glas mai tânăr, mai ironic, cu un puternic accent anglosaxon. După luptă, în piață era o învălmășală serioasă. M-am uitat. Eram la 500 de metri, nu mai sus. Fiecare femeie era tânără și frumoasă și fiecare spunea Cine-i scoțianul ăla frumușel de sus?" Shade lua note când sosi în sfârșit Lopez, cu alură regală, cu brațele în vânt, scuturându-și coama. Se așeză, apăsat, ridică din nou brațele, le lăsă să cadă înapoi, pocnindu-și coapsele cu palmele, în ecoul câtorva pușcături în liniștea pieței. Șaida aștepta cu părăriuța dată pe spate. Cer. cer popi! Bun, trebuie să le dăm popi! Dar, Doamne Dumnezeule, cer ei popi, sau vă cereți voi o statecii!" Alopez căpăta aerul unuia care a văzut prea multe într-o singură zi. E unul și același lucru, sucitule!" pricep ei au cerut preoți!" E treaba lor. Pe de altă parte, ticăloșii nu vor să evacueze femeile și copiii. Nici pe ale noastre, nici pe ale lor. Își dau seama că e cel mai bine pentru ei. În fine, bun, popi, cunoșteam doi. Telefonez la Madrid. Mobilizați-mi pe frații ăia, voi sosi pe la orele trei. Și-or fi închipuind că poți găsi pe toate drumurile popi care n-au șters-o. Sosesc la Madrid. De la bun început, nu echip să dau de Ghernico. Era la organizația lui de ambulanțe. În sfârșit... Aveam adresa primului popă, un băiat bun. Venea adesa când ne aflam la închisoare în 34. Sosesc la el cu patru milițieni, eram cu toții în salopetă. Casa era catolică, portalul catolic, locatarii catolici, ferestrele catolice, pereții catolici. Erau și niște sfinte fecioare nipsos, ipsos, urâte foc, în toate ungherele scării. Nici nu se au oprise bine mașina, ca au și început să răcnească la toate etajele. Nătăfleții ăia credeau că am venit să-i împușcăm. Îi explic portarului. Degeaba. Faimoasele masacre, ce mai? Văzând că sosesc și de mașină, popa o turise prin grădină. Gata cu unul. Piața nu mai era lunară, ca în orice alt loc unde sosea, Lopez un însuflețea. Hai la celălalt. Știam că avea legături cu Direcția Generală a Medițiilor. Sosesc acolo, îi găsesc pe toți ofițerii îndopându-se. Chem un amic, îi explic chestia. Bine, îți fac rost de popă la ora 4. Aveam treabă până peste cap. Mă duc să episologez pe tot, să mi se dea muniții, mă întorc la ora patru. Să vezi," îmi spune amicul. Popa era aici când ai venit, mânca împreună cu noi, dar voiam să-l previn." Se lasă cam greu, dă înapoi." Cum așa dă înapoi? Ce șlachtă de nătărăi! Nu sunt în stare nici măcar să-și facă treaba." În sfârșit, mi se arată că e canonic la catedrală. Îți dai seama ce grad are în ierarhia bisericească. Să fi fost un popă de țară ar fi făcut mai puține nazuri." În fine, popi de țară nu cunosc. Nu-i interesează sculptura. Bun, spunei că vreau să-i vorbesc. Dacă e vreo șansă să se scoatem pe copii din porcăria asta de război, trebuie să fie scoși. Crăpam de sete. Ei aveau bere în frigider. Alerg la bucătărie, meșteresc la broaște și văd un tip fără guler, cu cămașa murdară, vestea de și pantalonii în dungi, care forța robinetele de bere. Trebuie să spun că nu era frig. În fine, era prea sfântul. Tânăr, bătrân, prost bărbierit, dar ce creștea era alb, destul de rotofei. În general, omul trăpar și vă, dar niște mâini bune de desenat. Îi explic chestia. Eu, îți dai seama? Îmi răspunde timp de 10 minute. La noi se zice un tip care răspunde un sfert de oră când ar fi de ajuns 30 de secunde. Era un șarlatan. Îi spun nu știu ce, îmi răspunde. Recunosc la dumneata limbajul soldățesc. I se spusese probabil că aveam o răspundere. Eram în salopetă, fără insignă. Un ofițer ca dumneata? Îmi spune asta mie, biet sculptor. În fine ei răspund. Ofițer sau nu, dacă mi se cere să mă duc să lupt în cutare loc, mă duc. Dumneavoastră sunteți cleric. Acolo sunt oamenii care vă cheamă, iar eu vreau copiii. Veniți sau nu veniți? Chipzuiește și apoi mă întreabă cu gravitate. Îmi garantați viața? Ei, asta m-a călcat pe nervi. Îi răspund. Când am sosit aici, adinauri, tocmai mâncați cu milițienii. Ce credeți, soare că tipii din Toledo vă vor mânca? Eram amândoi așezat la masă. Se ridică și îi spune cu oblețe cu mâna la vestă. Dacă că pot salva o singură viață, mă voi duce. Bun, păreți un om cum se cade. Acum, dacă e vorba să salvăm vieți, trebuie să le salvăm imediat. Mașina e jos. Nu credeți că ar fi mai bine să-mi pun un guler și o haină? Mie, nici că pasă, dar ceilalți ar fi poate mai mulțumiți dacă ați fi în sutană. N-am sutană aici. Nu știu dacă era adevărat sau dacă era prudent. Probabil că era adevărat. Dispare. Cobor și le regăsesc câteva minute după aceea în fața mașinii, cu un guler, o cravată neagră și o haină de alpaga. Hop! O pală prelungă de vânt, lin a bătu asupra pieței un miros puternic de ars. Fumul din alcazar ajungea până acolo. Eliberat de mirosul de putreziciune, orașul păru dintr-o dată schimbat. Tot timpul eram opris pentru control. Hotărât lucru, ar fi greu să ieși din Madrid, îmi spuse el cu mutra unuia care a cugetat mult în această privință. De-a lungul drumului mă tot lămurea că roșii aveau poate dreptate la fel ca și albi, poate chiar mai mult, și era interesat să știe cum se va desfășura întrevederea. Foarte simplu, îi tot repetam la fiecare sfert de oră. Se va petece ca și cu capitanul Roho. Noi ei anunțăm că vă aflați aici. Vă conducem la trimișilor, ei vă leagă la ochi și vă duc în biroul colonelului Moscardo, care comanda alcazarul. Acolo vă descurcați. În biroul colonelului Moscardo? Da, în biroul lui Moscardo. Și cu asta basta. Eu îl lămuresc că datoria lui este să refuze iertarea păcatelor tuturor alora, botezurile și tot, dacă Moscardo refuză să elibereze femeile și copiii. A făgăduit?" întrebă Shade. Nici, nici că-mi pasă. Dacă vrea să o facă, o să o facă. Dacă nu, făgăduirile lui n-ar schimba nimic. În fine, i-am explicat eu asta cât am putut mai bine. Probabil că n-a fost grozav. Ajungem la Toledo. La baterie, cobor, vreau să vorbesc cu capitanul. Cohones Aud că înjură capitanul sărim pe scăra mașinii fără să mă lase să scot o vorbă. Unde sunt obuzele? Ni s-au promis obuze. Mâine seara nu să mai avem muniții. Făceam gesturi discrete să-și țină gura. Oricât de puțin ar afla un pop aici, tot știe prea multe. Aiurea. În fine, până la urmă, înătă pricepe. Fac prezentările. Tovarășul popă. Capitanul arăta turnul al cazarului care începea să ia la vale. Era încântat. Iate, uite cum se înfățișează biroul lui Moscardo!" spuse el arătând o cogeamite spărtură triunghiulară. Dar, dragul meu comandant!" ajunsesem la acest grad de intimitate, îmi spuse Popa, cu o moacă încăpățânată și rebelă de ștrengar, hotărât să tragă chiulul de la școală. În locul acesta dărâmat vreți să aibă loc întrevederea mea cu coronelul Moscardo? Cum voi ajunge acolo?" Descurcați-vă!" vociferează autoritar capitanul. Dar nici bunul Dumnezeu n-ar intra acolo. Evident, treaba mergea din ce în ce mai bine. În fine, i-am explicat că vom aranja noi cu Moscardo. I-am băgat pe gât trei santinele și acum trage la agioase. Până la urmă, se va duce sau nu se va duce acolo? Mâine la ora nouă. o până la prânz. Știi ceva despre copii? Nimic. Niște responsabili trebuie să explice popii. Și cei care se cred responsabili. Să sperăm că nu-l vor înfricoșa prea tare. Printre anarhiști e unul tatuat, tare nostim. Să urcăm să vedem ce se întâmplă sus. Oricar întăcere spre piața Zocodover, admirând în tăcere teroara lui Pancho Villa. Milițianul cu pălărie mexicană a întâlnit de Garcia și Hernandez în timpul uneia dintre inspecțiile anterioare. Pălăria acestuia era și mai frumoasă noaptea. Pe măsură ce urcau, strada se umplă de lume. La ultimele etaje ale caselor, câteva puști și o mitraliere trăgeau din când în când. Cu trei luni mai înainte, șeind la aceeași oră, auzise aici copitele unui măgar invizibil și niște ghitariști ce cântau voios în noapte internațională, întorcându-se de la vreo serenadă. Alcazarul apăru între două acoperișuri luminate de proiectoare. Să mergem până în piață," spuse el. Voi scrie în tank." Ziariștii luaseră obiceiul să se refugieze în tankul îndeopște nefolosit, se ia cu ei o lumânare și să se instaleze acolo ca să scrie. Ajunseră în sfârșit la baricadă. La stânga, câțiva milițieni trăgeau la nimereală. La dreapta, alții, culcați pe saltele, jucau cărți. Alții erau instalați confortabil în fotorii de paie. La mijloc, aparatul de radio transmitau un cântec din Andaluzia. Deasupra, de la un al doilea etaj, mitraliera trăgea. Sadei se apropie de o spărtură a baricadei. Luminată de un puternic ferinar electric cu desăvârșire pustie, Piața unde odinoară regii castiliei luptau călare cu taurul era încă și mai ireală decât piața catedralei, mai asemănătoare cu o piață dintr-un astru mort decât orice alt loc din lume, în acest bărătur amestec de miros de ars și de răcoare nocturnă. Într-o lumină de studio, ruine din Asia, un arc, magazine atinse de gloanțe, închise și părăsite și, la o margine, scaune de metal din bodegă împreștiate claie peste grămadă sau singuratice. Deasupra caselor, o reclama enormă de vermut înțesată cu zeuri, pe marginile întunecate, slab luminate, camerele observatorilor. În față, proiectoarele își înfigeau luminile lor de tatru pe toate străduțele ce urcau, și la capătul ulițelor, tot în plină lumină, mai bine luminat pentru moarte decât fusese pentru turiști, ciudat de neted pe fundalul cerului nocturn, alcazarul fumega. Din când în când, un fascist răgea. Shade... Îi privea pe milițienii care ripostau și pe cei care jucau cărți și se întreba care își avea oare acolo sus nevasta și copiii. Păturile țărănești, scoase pentru noapte, înșirate ca și saltelele baricadelor, dădeau întregului oraș o stranie unitate vărgată, un catâr să-i pe strada principală. La miezul nopții, pentru ca adungile să fie uniforme, catârii vor fi înlocuiți de zebre, spuse șeind. În strada principală, îngustă și întunecoasă, în fața tankului preistoric, Turelele mașinilor blindate, iluminate, lăsau pete mici de lumină. Foarte aproape de piață, o vitrină de modă era aproape luminată. O bătrână cu pălărie cu pene, nemișcată, se extazia în fața pălărilor provinciale, vizibile prin oglindirea felinarelor electrice, luminând al cazarul fumegând. Din când în când, un glonte inamic pocnea carcasa mitralierelor blindate. Lopez urcă spre statul major. Și ei dintră în tank unde mitraliorul îi făcu loc de luase carnetul că începură să tragă mitraliorul, automobilele blindatei și milițienii. Înăuntul unei turele, o mitraliere făcea mare tărăboi. Afară, toată străda intră în transă. Și ei sări din tank. contra al alcazarului? Fasciștii lansaseră o rachetă luminoasă și tot orașul trăgea asupra rachetei.